Euskal preso politikoak izatea, Euskal Herriak Espainia eta Frantziako estatuekin duen gatazka politikoari lotua dago. Euskal preso politikoen kolektiboa, egun, zeireun eta hamaika emakume eta gizonez osatzen da. Frantziak zini Espainiar estatuek Euskal Herriari ukatzen dizkioten eskubideen den alder borrokatzea gatik espetxe dira. Euskal preso politikoen kolektiboa errealitate horri bezain ageratza da eta jatorri eta egoera ezberdineko norbanakoek osatzen dute. Esperitxelatu horretie euskalduen egunkarien nebilen lanean, eh, egunkarien e, izan ditut ofizioa diferentea gero izan nahi zuzendari ordu izan nahi zuzendari eta gero sanitza kontseillari ordezkari, ez? Hirualditan egonezni e, ni, eta kolektibon parte de beraz, lehengoaren E in itzi zuztenian 1958an hondi bi urte tartekin kontrakooperazio batean eta azkenen duela jaizurte egunkari 200an hori zibil hitzunean espezialtasun ditutela mexikoltik e 96an e, e, eta etako etako militante bezala 98an atzilotuen induten e, ororetan eta e, orduan etako militante liberatua nintzen Buna, posilean pues, da bizikoaldia izan zen bi milagarrenean eta ni erin nintzen e, atzebeko nazioarteko batzordean lanean. Gehen bat, euskara alde euskara nazioarteko egiten editaen alde, betiere ere euskara bateren batean konzepzioaren. Euskara, ba? euskara, nintzen batzapolitikoa, eta eta leizte erazen nintzen lan egiten udalbiltzen. Justo, bueno, pues, bi urte dolan eman nituen lanean, eta bi mil eta pues, berriro gertzeleratu ninduten. Para, pues, neonginan nien, ba, batez ere egun gaztiak, eh, kalde morrokaan da, hibilitako jendia, eh, askatasunako aktopatu nituen, udalbiltzako aktopatu nituen, eta guakere bat zoden, eta erogu, bueno, ba, nire unkariko da. Gatazka politiko beraren ondorio ezberdniak dira euskal presoak. Euskal Herriaren aitortzaren alde lanean jardute agatik Espainiar eta Frantziar estatuetako kartzeletan barreiatuta dauzkate. Kartzela kartzela, sakabanatuta, eta kartzela barruan banatuta eta isolatuta dauzkate. Haien armaindartxuenak beziz, elkartasuna eta duintasuna dira. Oso kontra jarriara eta suposatzen dut mundu guztia komentatzen duela, baina eske behin ja kartzelan saltzen zarela, Osa, zerua ikusten duzu. Se ataratzen zara, ba hori, osa, kasurik oberenean inferno batetik. Eta ia kasurik txarrenean, pues, bezakit. Egitzoatez, hautsita. E, guardia zibilaren e, torturen gatik. Eta nire buruari ezarretako autotorpo ibedeizatzioa gatik, ba, deklarazioa txera lamento ba. Lehenengo gauza izan zen, ba, e, unkarian, parte detalgo, laguna dituna, han aurrean aurre mailditzea, sentitzea eh pues humiliazioa, beraik hartzen zaudela zuen ruaetik, hain bargozara. Sentimento hie beraiekin konpartitzea eta gero bak handi pasatzea, zera, patioa. lagunekin egotea eta beraien makerrik, beraien konpainia, sentzai nousi betakoak, han badago askatasun hundi bat, asko edasko, eta asko esperintza hori tartxanak izagutzen zuten dago eta duen ba norberaren e, ez, zauriak zauri fizikoak pasatu ditu dira norberaren gogo zauri horiek ba elkarrekin, esamurtasun antiz eta horien kollektibo horretan da kategoratiko bat hori, psikologia Niri ere tokatu zait ba, bortzatuak egon direnkideekin egotea eta horiekin egin behar den lana Eskeizugarria da eta York dizu asaltzen edo ez dauka su bitarteko naikorik, saiak iteko zelan lagundu alduzun. Zez daga sobilik bagarrik, kide batetik beste kide batetara eman aldiosun laguntza. hor behar den laguntza, laguntza psikologikoa da eta gu garakideak, osea ez gara Euskal Herriaren eskubideen alde erakutsitako konpromisoagatik, Pariseko eta Madrileko gobernuek Beti izan dituzte euskal presoak jo puntuan. Espetxe politikarik bortitzenak erabiltzen dituzte haien horka. Oinarrizko eskubideak etengabe urratzen dizkiete eta osasuna abesalako arloak lotsagabe erabiltzen dituzte. Barruan, o sea, eguneroko bizitzen, ba, osasun arazoak larriak bat badira kolektiboan, gartzeletan, emakumeentzako areagotzen dira. Ezken batean, bus, guretzako premieskoa den asistencia gine ginecolojikoa adibidez, pues batzuetan, o oso makala da. Oso oso gartzela gutxi dauden non zerbitzu ginekolojikoa bertan daukasun, ez? Normalean, kan, o sea, kanpor era eramaten dertute ospitaletara, horrezipoz haciendo puntaba, gileenetan, pues horrelako reviszioak e, pikoloekin egin behar dituzus eh, hori ba ospitaleko gela barruan. Momentu guztietan, zuhoso, forzatuta datitzen zara horrelako ba, kasuetan eta egon dira hainbat eta hainbatki duguk egin diotela horrelako revizioak egiteari horrelako baldintzetan ez? Bera, bera, bere bera, bera, bera, bera ezagustia jartzen dute horretagoen kolektibo bat, bera, bera, asubitzen ez duten, asubitu nahi ez duguetene kolektibo bat, deusesteko eta deuseste prozeso eta dena balio du. Dena balio du eta, inkluso, ba, bueno, e, jendearen hainbat, e, za gaisu gaudenen egoera fisikoaz, ba nagaita proprotsentua eta errentabilitatea ateratzea beraien beraienan da, ez. Hartzela ainda dago, osea jendea usteltzeko. Usteltzeko zaintzukik crudelenean alperrek bizitziaren zea sentimendori gain Goizean hartzen. etako preso batek bere burua hilduela soriako espetean. Zorren hautsa egun batean Bilakatu zen San zidan berriro Bai, ere ez dugu eser ulertze San zidan berak Ezkenuen espero, baina Igorret burua indu Ezan nonset hori ezin zen Eta horrela Bizitzen gera Sortuz sortuz Gure aukera Atxeden ikartu gabe La eginazgoaz aurrera Kate hor horreta... Euskal preso Politikoen kolektiboak, tortura, tratutxarrak, sakamadakieta, isolamendua, espetxe kanpotik eta barrutik etortzen diren eraso eta araso guztiei aurre egiten die. Asko dira, iraun bizitzeko borroka honetan erori direnak. Baina kolektiboak bera egoera honi aurre egiteko sujeto beziobe bilakatu da Ba, kartzelara sartzen diren e, presa politiko guztiak modu naturalean balkartu egiten dira, e, komunak sortzen dituzte, esan nahi dut, ba, e, partekatu egiten dira ezakito hondasunak, materialak mm -hmm. eta eh metro edo farrera asamblearia eramaten da, eh gauzak e, erabakitzeko, hau da, e, erabaki, erabakiak, presa erabakiak ez Ez datos eprezoen buru baten erabakiaren aldetik, baizik eta beti eh batzar bat egiten da, a, a, zer e, gauzak edo kastxerako gauzak eta eztabaidak e, bideratzeko momentu denez. Beti ikusi izango da mala hortan errespeto hondia, bai bakoitza pentsatzen duenarekiko, e, bere, bueno, hitzegiteko, e, eztabaidatzeko e, joera handia. Birahi gutzuten kolektibo na izango berek, saspire un indibidualer saspire un preso desberriña, makoaitza bere bere naia bere, bere gogo eta bereziekin naizango zuten, baina horriitatea da ataina e, ez. Eta herritarriren bezakorri, bada horra da. Goiz asko dira, lemingo identitate garrantzitsua, e, eh, zera globalizazio karcelariuan, dentro hori elementu hondia da nasa ba, garrantzia daukan zure buruarekiko diligia de minimoa 13a ze garrantzia daukan alper izango diren protestan hasoru elitean edo e, norberaren bizitzaren zehaz koherentzia mantentzia hiz eta inar ilustentzatitu nozu kolektibo da gente gantzuten diola ba, zea, e, posori, inko, pos, oso bat zer ez eh bes mm hori -hmm. mantenduz tristurari gumonen ba, diz nezko Gutsi imaginatuko gure kolektioan, eta gure artean, zen bat bat egiten den Eta zen bat erabiltzen dugun humorea, ba, ez, es, borrakataren esan bezala. Kurreda zean zuzermen dugu asku eta ginarren. Ez euskal preso politikoen kolektigoa suntsitzea lortu. Euskal Herriak ere, aurrera egin du, Espainian eta Franzian Estatuekin duen gatazka politikoa konponbidean jartzeko aukerak irekiz. Estatuek aldiz, euskal preso politikoen aurkako politikarik bortitzenak izarriz lagaitzen dutu. Hauri baina da, gara, emandiren atxera pausoak salguespen neurriekin, ez? Guespen horriak momentuntan adibidez egun da sei preso dira zigorra beteta dutenak eta kalean egon berliratekenak. Baina, egin dute legearen interpretazioa propio bat, helburu bakarrega egin karzelan dira Gobernuek e, gaur egunean aplikatzen duten zakabanak eta da e, kolektiboaren izahera politikoa e, ukatzeko. Zakabanak e, eta irudibadra. Kartzeletan, ez dago presoen kolektibo bat. Kartzeletan, ez dago e, preso politikorik horiek. Beraien e, ikuspegian e, dagoena da, onartzen balima dute, Gizon eta emakumeen izaera eta jatorri politikoa, onartu, eta, e, onartu beharra daukate, Euskal Herrian bizitugun gatazkarin izaera politikoa dira. Eta bat ukatxearekin beste haukatzen dute, bezkola, tazka politikoa. Eh, ez baduta rekonozitzen, ez dago konpondu beharko bat soilik solloik ordenu publikoaren agazok daude euskal herri. Ba, euskal herri osoak e, euskal herriko instituzioak eskatu dute presoak euskal herriak hartzea, baina landa behar ori mantentzen dute, orduan gadera da zergatik mantentzen dute. Ba, Burruka politiko horretan e, presoen e, izaira politikoak e, garrantzi erabatekoa daukalako.